Lagun ez unki kolektiboarekin pundu bat seginen dugu oegun. lagun mendiaren beh antolaketa oso bat pentsatua delarik. Kolektibo bat montatu da, dola zoma Lagun mendia onkitzen dituen, bera, xara edo askaine egietako bistanleekin. Aste buruntan gogo eta hafase behi batean, sartu dira gurekin aliande alfaro jena ipatzeko egunon. Bai, eguno antzulide. Lajunezunkik kolektiboa, beti aktibo, beraz, gelditzen da, jande? Bai, bai, bai, e, seurki, beti aktibo. Eta gain e, dugu ulenbiziko urratxa e, la, goxatu dugu da. E, lehenik izan da, e, zera, proiektu horgen a... a aurkez gure gure iardokitzea egitea, kontrakotasun hori agertzea, eta ara, egin ekimen egin nituen, joan den, e, usta eta abenduak arte, Bukatu dugu martxa ondi batekin lagunkaskorat eginduguna, joan den, zarondagian eta horra guai, bigarzen uh, edo faxe batean e, gogo eta gogo eta bat proposatzen dugu behaz jendeari eta e, parte hartu nahi duen aurori proiektuan sakontzeko eta ezezkoaz gain e, proposamen batzu ere egiteko gure, gure parteetik, ara eta mm. guai, horretan e, Gero segitzen dugu, beti gure lana ere haute txiekin agartuz gure posturaren azaltzeko eta beraiek ere postura agdezaten galdegiteko eta beti kasu iten dugu, zertan zer ari diren ere proiektu ogen ere maileak, bina mementoko ez dugu bergirik, oja. Ados, a, proiektu ere maileekin hagemanik ez, beraz? Ukan ditugu, eh? astapen horietan, geroztik eh, gana izan zaigu jeuse eh, eginik etzela, intzin proiektu bat besterik etzela, eh, petxo batzu egin zituztela beren astapeneko jaspen horietan, bereziki berezik kaskoan egin nahi zituzten hainbat eh, eh, eh, aktivitate do, zera antolamendoetan, Eta, eta orai uh, irekiko zutela beraiek errez ase bat uh, komite pilotaz delako batekin eta hainbat bat sohbe eta hoz oh, jende eta utetxi eta uh, elkartedez behinak bilduz eta bach hori ukan azaroko behietan, geroztik hitz uh, eman itzantzitzaigun ere biltzak publiko bat antolatuko zela Bo, geuse, geuse, geuse ez dugu inokoan behirik, geusetaz menangu gure aldetik uh, Ara, ez dugu jaiten ba egiten dugu.: oha. Uste duzu, kolektiboaren eragina ere izan dela hor, pixka bat uh, proiektuari begira ere uzkurtasun bat proiektu egileen aldetik edo?: Ba bai dudarik gabe,ktibo ko, ba, kolektibo zabal bat da azkenean molaune unkigo sortua eh, egita uh, kolektibo gisa sara uh, be... Urgunia eta azkainia, baina haratago ere uh, edo zein uh, egitak, edo zein biztan le, gara, lagun ia txekia dena eta uh, lagun nendiaren zaintza egin nahi duena idekiaren kolektibo bat da. Lehenago ere uh, hasiak zidean, eh, fite ia dukitzen, jadanik antolatuak zidean hain bat elkartek, kad bezalakoa, edo lagun patrimonioan komean bat abertza elkarte bat garai batean, uh, lagunen azkaineko aldetik bide bat egina izuten uh, goiti orduan ere mugimendua sortu zen e, gero haunia mendi eta bertzeain mendi zale elkarte eta bo e, bada olako mugimendu zabal bat, eh? eta eda lagun ez uh, ara arahtzen duela ere uh, uh, ara aldakik apen guziaren uh, lema lema nagusia egin dugu Otx, ez da lukala bakarik eh, jendeinit zunkitzen du Bai, dauri koordinatzen dugu denan artean eh? bada koordinazio zabal bat elkarte guzien artean ere eh, maiten duguna mm. hori talazten laukuzua zer uh, gatik montatu zen lagunezunkik kolektiboa zer gatik uh, proiektu hori ez den egokia zen uh, iduriko bai hor no, uh, behaz uh, egin dute uh, aurketuz zuten prentxan uh, kontsiruroko eta epsa enpresak Uh, lagungo trahin tikiak udatzen den presiak horketu eh, zuten uh, ze egitasmo zuten uh, lagungo trahinari buruz, baina haratago ere bon, kaskoa eta beste uh, sandinatxeko lepore unkitzen dituzte ze egitasmo zuten eta bon zite, uh, zite jendea, jendeak jardoki zuen eta elkart, elkartu ginen uh, ikusiz bah, proiektu hori ez bate gure gure gustukoa ez egokia hasteko eta bereziki ikusten ginuena zen eta ikusten duguna beti hortan e, ezbait aldaketarik ere agusten ehaintzietan emaiten dituzten arrazoinak direla segurt, segurtamena bai eta elbarrituen eh eta horien egokitze eta eta baitare trenbide eta materialaren berrikuntza eta holako argumentuak aintzina emaitzen duze baina gibean ikusten dugu e, turismo gune baten a, garapena eta honditzia dutela sede janai baitu nahi dute trikantazioan ditu diru irabazi handitzeko hori, hori da proiektuaren gibean hoiki gorderika Baina uh, ikusten balinbada, aztegtzen balina piskat uh, beraiek duten txostena, argiki ah, agertzen dela. Ara, takuk uh, nahi dugu ohtaz ocht, ari zantz, eta txeguhtamena eta beste uh, alohak uh, material behitzia eta uh, behitunzaz sahbide eta horiek, bo denak adoz gira, neok ez du ohtan uh, inungo problemarik, aspaldire egina behar zuela eta beaz legezkanpo ari direla iduridu, uh, beraiek egeiten mait dute E, hori eginezean ez tekoagiskuare badela, holako beldu bat txakarazin nahi digute, behinan urtetan funtzionatzen du e, o, o, olola, eh? Ara, eta, eta, oktan da, oktan da, gure ahazioina, ez dugun nahi e, turismo gune hori handituak izan dadin eta lagun ere mendigisa txekitzeko, eh, ara, mehentotez muga batzu eman behar dira eta, eta o, oktan, oktan harik gira, bai gogoetatzen Nola mugatu frekantazio, ze proposamen egiten alduguguk, berrikuntza horiek uh, bere inian izanez, ez ez dela tokiori uh, handituko eta frekantazio handituko. Ados, haian de Alfaro gurekin ginoen lagunez kolektiboaren izenean mileskerre? Mileskerre zuheri.